Rugăciunea 63. Pentru dobândirea cunoașterii de sine. Aleluia, Doamne Iisus Histoase, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, dăruiește de sine, care întoarce puterile sufletului spre soarele Tău, ca să le faci așa cum de la început ne le-a dat Tatăl Tău, ca să alungăm gândul trupfaș, viclean, iscoditor, pismaș. Și să avem în noi razele gândului tău cel smerit, sfânt, tare. Ca semn că toată gugetarea noastră, la tronul slavei tale, s-a închinat. Că sufletul nostru a prins și înflăcărat de iubire în mâna ta, l-ai luat, l-ai citit, l-ai cercetat, l-ai curățat, l-ai iertat, l-ai luminat. Că blândețea, pacea, mila, Bucuria, Sfințirea ca un veșmânt le-am îmbrăcat. Iar nepătimirea, ca să las al slavei Tatălui ceresc și al tău în noi, ai așezat. Aleluia, Doamnei seristoase, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dar ne neconștiința de Sine, care spulberă și arde moleșala adusă de demonul Lenei, ispitele aduse de demonii desfrânării. Lăcomiei, zgârceniei, mâniei, mândriei, dăruiește-ne iubirea care aduce în suflet blândețea, răbdarea, milostenea, curăția, cumpătarea, credința, nădejdea, dragostea, ca trăiri ale treptelor ce ne apropie de tine, ca semn că la dreapta ta ne-ai așezat. Aleluia Doamnei să să-i Te iubim, te slăbim și te rugăm! Dăruiește-ne conștiința de sine! Care începe cu tăcerea buzelor, închiderea ochilor, surzenia urechilor, plutirea pe marea înțelesurilor gândurilor. Când vii ca împărat și alegi pe cele bune de cele rele, le speli și le cureți cu focul Duhului Sfânt, le umpli de lumină, faci din ele lumea noastră cea sfântă a Sufletului, în care ca niște îngeri. Stau toate sufletele pe care de la iad le-ai salvat, fiindcă pentru ele ne-am rugat. Cu lacrimilor noastre, păcatele lor le-am spălat și de iubirea de sine le-am dezvățat.